Hej och välkommen till denna föreläsning som kommer att handla om farlig gruva. Ja, när startade då gruvan? Jo, gruvan var igång redan år 650 och det finns vetenskapliga bevis som visar det. Det har man fått fram bland annat genom att undersöka bottensedimentet på sköarna Tisken, exempelvis. Och då har man konstaterat att under... Det här året då, så var det mera som miljöförstöring, vilket tyder på att gruvan var igång. Och enligt legenden så var det en bock som skulle ha upptäckt platsen som sedan blev fall i gruvaren. Och då var det en bonde som var ute med sitt boskap. Och när han var och höll på där då så smet en bock iväg. Och den skulle sedan komma tillbaka med hornen röda. Därför att den då hade bökat i jorden där. Och han såg att tornen hade blivit röda och tänkte, men vad fan är det där? Och sen så eh, gick han ju leta letade då efter, eh, på stället då där bocken skulle ha kunnat kommit bort. Och upptäckte då det som sedan skulle bli förhållig gruva. Därför att när eh, marken är röd så tyder det på att det är koppar där. År 1288 så finns det dokument som visar att gruvan var betydelsefull och i full gång. Om jag kommer ihåg rätt så var det en präst som ville byta ett antal gårdar emot en andel i gruvan. Och år 1347 så eh, lovade kung Magnus Eriksson, han var då kung i Sverige, asyl till alla brottslingar som valde att arbeta i gruvan. Därför att gruvan på den här tiden började bli betydelsefull och eh, man behövde arbetskraft. Och han säger det här, men nu kan jag ju få bort alla brottslingar och liksom få användning för dem. Så det är klart att jag låter dem liksom jobba i gruvan. Dessutom så lovade man dem mycket mat och öl i utbyte mot deras tjänster. Och det här var det många som nappade på. Vid 1400-talet så gav gruvan nästan 300 ton koppar i produktion varje år. Vilket är enormt mycket. Och nu börjar gruvan bli liksom riktigt betydelsefull. Dock så var det här en väldigt hemsk plats att arbeta i. Låt mig förklara lite förenklat hur gruvproduktionen går igång. Det handlar om att man gör upp en eld så att berget blir varmt sen så kastar man vatten på berget, alltså kallt vatten. Och det som händer då är att det blir en så kraftig reaktion så att berget spräcker, och då kan man liksom spräcker, spricker. Och då kan man liksom bryta loss de här bitarna och sen ta upp dem till jorden. Där man kan liksom elda på dem och få ut koppan. Dock var det här alltså ett väldigt hårt och slitsamt arbete med väldigt många olyckor. Alltså det var ras konstant, människor dog eller bröt benen, stegar kunde gå sönder och så vidare. Alltså det var ingen trevlig plats att arbeta på. Dessutom så arbetade man ju väldigt mycket under jord. Vilket gjorde att det blev väldigt rökigt, man såg ingenting och så vidare. Sen så kom Gustav Vasa och han insåg verkligen hur riktig den här gruvan var. Eftersom den här gruvan gav ju väldigt mycket pengar nu på den här tiden. Så han såg till att det infördes vattenpumpar och vattenhjul så att man kunde öka produktionen ännu mer. Dock så skedde det ett stort ras under den här tiden så produktionen gick ner en ordning. Men hans son den IX fortsatte Gustav Vasas arbete och tog in en rad tyska experter som gjorde gruvan ännu mer effektiv. Och det här var början på farlig gruvas guldålder kan man säga. Därför att det var under 1600-talet som gruvan började bli enormt riktig. Alltså, Falen på den här tiden fick en jättestor befolkningsökning. Därför att gruvan ökade och hade allt större produktion. Så människor kom till Falen från hela, liksom, hela riket. Och det här gjorde att Falen blev Sveriges näst största stad. Faktiskt större än Göteborg. Och den var enormt riktig för ekonomin. Kanske den absolut riktigaste staden för Sveriges ekonomi på den här tiden. Och folk fick nu valet att välja mellan gruvan eller armen. Och många valde faktiskt att arbeta i gruvan. Därför att när man var med i armen så drabbades man av sjukdomar. Man kunde bli skjuten och så vidare. Det var väldigt osäkert att man ens skulle komma tillbaka. Visst, alltså det var väldigt farligt i gruvan också. Jag menar, det var ju ras och grejer. Men det var ändå större chans att man överlevde. Så många valde att arbeta i gruvan. År 1650 så producerade man nästan 2000 ton koppar. Och det var nu Sveriges absolut största arbetsplats. Eh, faktiskt så stod Follegruva för två tredjedelar av hela Europas kopparproduktion. Vilket är otroligt mycket. Och många kloster, kyrkor och byggnader har faktiskt koppar som kommer ifrån Follegruva. Alltså i länder som Tyskland, Frankrike, England, Spanien. Och man brukar faktiskt säga det att hade follegruva inte funnits så hade Sverige aldrig upplevt någon stormaktstid. Men trots alla de här rikedomarna så var livet jävligt. Inte bara därför att man hade ras och rökit och massa annat skit i follegruvan utan därför att det också var en enorm fylla. På den här tiden så, jag menar, det var ju väldigt många män som arbetade i gruvan. De fick bara arbeta med i gruvan, kvinnor fick inte arbeta. Så vad skulle då kvinnorna arbeta med? Och eftersom de hade svårt att hitta en sysselsättning så började många att starta krogar. Och faktiskt, hälften av Sveriges alla krogar på den här tiden fanns i Falun. Därför att det var det absolut vanligaste en kvinna kunde syssla med. Och det var ju en enorm fylla av det här. Och ni kan ju själv tänka er konsekvenserna. Och Under 1600-talets slut så skedde det enormt många olyckor och ras. Därför att man, liksom, man hade ju en sån stor produktion så det är klart att det skedde liksom mer ras. Och Det var ett jättestort ras 1678 som faktiskt skulle bli början på slutet för Follegruva. Därför att nu hade man i princip tagit ut de största resurserna. Eh, men Falegruva skulle hålla kvar ett tag till. Eh, framförallt tack vare en man som heter Kristoffer Polhem. Som finns på 500 kronorskeden. Och han hjälpte till att hålla produktionen uppe. Tack vare olika uppfinningar som han hade. Eh, som var väldigt effektiva. Och som gjorde att produktionen fortfarande kunde liksom dra in en hel del. Men till slut så eh, tyckte man att han var helt enkelt för dyr. Så han fick sparken. 1888 så gick gruvan inte ens med vinst längre och man trodde nog att det skulle vara slutet för gruvan. Men då hittade en liten pojke av en slump en guldåder, alltså som ni kan se på bilden här, som innehöll väldigt mycket guld. Och det här gjorde att gruvan kunde leva kvar ett tag till. Men 1992 då var de sista gruvarbetarna nere i Folliggruva, alltså det ser på bilden är inte de sista gruvarbetarna, jag tog bara den här bilden som ett exempel. Och gruvan blev också då ett museum. Som ni vet idag så är Folligruva ett världsarv. Och väldigt många människor kommer till Folligruva. Alltså vi snackar tusentals människor varje år. Och jag har ju själv varit nere där i gruvan och det är väldigt spännande. Så, nu hoppas jag att ni kan lite mer om Folligruva, Och att ni har lärt er någonting. Ha det bra så länge. Hej!